Далі можна знайти, хоч у нас немає права ігнорувати таке питання, що ж є субстанцією промені, а ж він також тільки процес коливання, а процес у принципі субстанцією бути не може. Що ж там коливається у промені? Хто коливає оте щось? І тоді можна відповісти так, як відповів спіноза. Бог. Лише Бога він спіноза і називає субстанцією. Інший філософ і водночас богослов Фома Аквінський називає Богом якийсь таємничий першодвигун, тобто субстанції в її найвищому розумінні належить бачити суб'єктом. На цьому поки що наше пізнання завершується, бо ми не здатні показати конкретно, де міститься першодвигун і як він виглядає. Принаймні, сьогодні не здатні. Отож, у зимку 1962-63 років я вже мав загальні уявлення про субстанціональні джерела додаткової вартості. Ці джерела я вбачав у природі. Сонце протягом мільярдів років створювало на земній поверхні гумусний шар – космічну основу родючості. Хоч ми й називаємо Чорнозем землею, але це вже не земля, це сонце на землі. Коли завершувався річний біоцикл, уся степова рослинність падала й перегнивала, поповнюючи енергією сонця тоненьку гумусну клівку, який належало викохати на собі земну цивілізацію. Так виникли передумови рільництва. Тим часом у земних недрах, де опинилися могутні доісторичні ліси, створювалися вугілля. Незвичайні морські організми, чиї останки скупчувалися на дні морів, потрапляли в земні глибини. І протягом тривалого часу в підземних порожнинах виникали нафтові озера та газові скупчення. Так виникли енергетичні передумови промислового розвитку. Чому я не зараховую ці сонячні джерела до нагромаджувачів абсолютної додаткової вартості, стане ясно далі. Тут же ми обмежимося коротким судженням. Промислова діяльність виснажує нафтові і газові родовища. Внаслідку маємо абсолютний мінус, а не плюс. У природі відсутні біологічні цикли, які б поповнювали нафтові та газові джерела. Додаткова енергія з космосу в цьому разі не приходить. Ми витрачаємо те, що було нагромаджено раніше. Природа завбачного готувалася до створення людської цивілізації. Засоби живлення були закладені так ретельно, як у курячому яйці закладається жовток і білок, аби живий організм зумів визріти і встиг, роздовбавши в каралупу, вийти на зовнішній корм. Хтось захоче всю цю підготовчу роботу спростити до сліпого збігу обставин, але я далекий від такого способу мислення. Ось разючий приклад. Ти випадково почав переймати на себе енергетичні потужності цивілізації, розвіданий до найпотаємніших глибин атом. Ще з ним примхливим пертюхом людство має багато клопоту. Та все ж саме він сьогодні почав відтісняти на задній план вугілля і нафту, котрі на наших очах помітно вичерпуються. А десь близько, потрібно кілька десятиліть, Земному людству буде подаровано таку енергію, яку практично вичерпати неможливо. Ідеться про термоядерну енергію, котра ґрунтується не на розпаді урану, а на синтезі делії. Матеріалом для її добування є вода земних океанів. Власне, її незначна кількість. Тоді зовсім і назавжди люди перестануть користуватися органічним паливом – нафта, газ, вугілля. Відпадає страх перед парниковим ефектом і радіаційним забрудненням. Правда, прийдуть нові небезпеки, але і їм дадуть раду. Зате лише тоді промисловість так само, як і сільське господарство, почне виробляти абсолютно додаткову вартість, але до цього ще треба дожити. Та незважаючи на небезпеки і сумніви, ми бачимо, якась розумна сила доволі передбачливо ланка за ланкою, закладає в земне середовище ті енергетичні можливості, які здатні зробити нашу цивілізацію безсмертною. Де ж ховається найбільша небезпека, від якої життя на Землі здатне загинути? На жаль, така небезпека справді існує, хоча захоплене своїми перемогами людство її поки що не бачить. Ця небезпека полягає в хибному розумінні природи додаткової вартості. Про це нам доведеться вести складну і тривалу розмову. Від початку 60-х років і до нині я намагаюся зробити цю проблему приступною для розуміння не лише в середовищі фахівців, а й у широких колах інтелігенції. І лише в тому разі, коли справді кожна освічена людина осягне природу додаткової вартості, небезпека загибелі земної цивілізації поволі відімре. Земне людство здобуде безсмерті.